Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i anem a parlar ara en aquests propers minuts amb en Xavi Fortuny, que ja el tenim a l'altre costat de la videoconferència que estem fent amb ell, aprofitada per la ràdio, però també per als nostres canals de Facebook i YouTube. Xavi, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, moltes gràcies. Gràcies Estàs a tu convidat. per estar nosaltres. I anem a parlar de, de música, anem a parlar de festivals, perquè si hi ha... Ho hem parlat amb diferents músics nosaltres al llarg d'aquests dies, un sector de la nostra societat que ha rebut també és el sector cultural, el sector dels músics, els músics que es guanyen la vida amb el directe. Ara ja no faig diferències, eh? ja parlo dels músics que toquen al carrer com els que toquen a les sales. Sí. Eh, han rebut i han rebut de valent. No sé si ens en referem això. Quina és la teva opinió professional?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 de' d'investigació sobre el concepte streaming, és a dir, clarament, com que estem confinats, no?, i estem tot el rato amb les pantalles, els mòbils, els ordinadors, doncs, ostres, com ho podem fer? Bé, bueno, primer músics tocant des de casa de mil maneres, no?, transmetent un cop més, no?, de que ens agrada tant la música i la transmetem i bon rollo i jeje, no?, però al darrere hi ha ja, eh, gana i que s'han de pagar les coses i, i que hi ha gent professional, no?, perquè la música té Té, té això, no?, que, eh, que té una part professional i una part amateur o sigui, hi ha gent que la música, per ells, és, és, és una, una afició i, i punt, i per altres és una professió, llavors, bé, bueno, sempre convivim amb aquesta, amb aquesta afició nostra que per alguns som és professió, convivim amb això, amb aquesta, no? aquesta dualitat entre professió i, i, i, això, i hobby, llavors, bé, bueno, estem, eh, estem aquí.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 Penso, bueno, des del primer moment vaig veure que està davant d'una catàstrofe molt, molt important. Nosaltres tenim doncs, vari, diverses activitats eh, dins del musical, gestionem la sala de concerts La Mirona, fem festivals, tenim segill discogràfic, editorials, presentem músics, mànegem, manejament. El ventall el tenim bastant, bastant clar eh, de, de, dels diferents sectors i de seguida vaig veure que està davant d'una catàstrofe i que s'havia d'aturar la sangonera, diguem. No? És a dir, de cop, s'acabava tota l'activitat. No? Ho vaig veure, la foto, no? Llavors, clar, ara és un punt de dir, a veure, en, en què hem de pensar si no sabem el que podem fer? És a dir, tot, són tot globus sonda, no? És a dir, de, de, de coses certes, n'hi a poques i van en contagotes. És a dir, surten al BOE, als 12 de la nit i l'endemà, oh, doncs mira, ha això el BOE, vinga, anem a analitzar. Què podem fer? No, sembla que la fase 4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 És complexa. Pensar i crear i tenir inventiva sobre el futur, en és complicat, no? Sí que comences a pensar, doncs, dius de totes les coses que estàvem fent en quines podrien podria encaixar aquesta idea abstracta indeterminada que ens estan enviant sobre el que podrem fer en un futur que encara no sabem quin dia serà, no? Perquè als concerts la gent pensa Va, demà hi ha concert. No, no, demà hi ha concert, no. És a dir, hem pensat durant temps Sí, hi ha concerts que hem anunciat i hem posat a la venda d'entrada 8 mesos abans és a dir, la preparació de tot això necessita un temps per tant, en el moment que tinguem claríssim el que podem fer a partir d'una data aleshores hem de pensar ja bueno, en clau de programació i després ens trobarem un altre problema que és el dubte que se'm planteja bastant eh? és a dir, depèn del que duri aquesta situació i l'afectació que sigui de què tindrà ganes la gent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 Això de l'estreaming ara és super útil. ara és super superclar, no? però quan ha ja sortim tots al carrer i puguem sortir d'alguna manera, astres, tornar a l'estreaming, o sigui, tornar a, a tancar-nos en una pantalla, crec que no serà el més important. I la segona cosa, el segon dubte molt important crec que és en quina situació econòmica quedarà la població com per en què gasta el, el que tingui qui sigui, no? Però serà per nadar a concerts...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 Mm -hmm. És a dir, no ho sabem, ja serà. Aquí, aquí Mas, t'has encal·locat una mica la pregunta que pensava comentar-te, la, la propera era precisament tot el que feu vosaltres, perquè a part del management, del booking, de la discogràfica, que teniu amb multitud d'artistes boníssims, que, que ens encanten nosaltres com a radiofonistes, en aquest cas, però també amb la sala de concerts de, de la Mirona, que és la més coneguda de d'aquesta zona, i, això, i una de les més conegudes de Catalunya, però, a més a més, també moltes altres coses, com tots els festivals d'estiu que, que es porten a terme, tot això queda amb aigua de borralls. És que la sala ha hagut de, de tancar tota activitat, els festivals els heu hagut de cancel·lar tots els que hi havia, perquè no són salva cap, no, suposo? O hi ha alguna cosa que encara hi estigueu treballant? Mm. Mira, com, com, el nostre eh, concert, en, en el tema festivals, vull dir, concerts n'hi eh? per exemple, la gira dels pets començava el divendres passat i, i l'hem anat uh, movent i ara comença el 26 de juny, però sabem que no començarà el 26 de juny, eh? no, no però com que teníem més, no? tot venut, <laughs> teníem tot venut. La, la gent que va comprar les entrades li diuen no, ara passem el 26 de juny, per respectar que voleu anar el primer concert de la gira, però... Eh, està clar que tornarem a canviar, eh? que ho sapigueu. Si volem, tornem als diners de les entrades i si no, d'això. I bueno, la majoria ai, bueno, van donar de baixa a 8, perquè el 26 de juny no ens hi anava bé. Va, en fi. Nosaltres comencem el, els festivals en si, el, el Black Music Festival. No? Nosaltres organitzem i també portem la producció amb, amb altres empreses de, de diferents festivals. Un és el Black Music Festival, mm -hmm. que va ser el primer, és el primer de l'any, és el març, el primer és de 3-4 setmanes de març, i ens va enganxar, que ja l'havien començat, i a mitja setmana, o sigui, portàvem una setmana i, es, i el vam haver de, de suspendre. No vam suspendre, sinó que vam ajornar el, tot el que quedava, pràcticament tot, a la tardor. O sigui, ara ho hem programat a la tardor. Aquest és un que no sabem si això seguirà, no? Després, eh, portar la producció, doncs a la capa, de, de Girona a Temps de Flors. Aquest, evidentment, Temps de Flors, cap aquest ja no, 2021. Eh? Aquest ja, 2021. Uh, després, a l'Emergent, que també portem la producció, a l'Emergent que es fa a les Rodalies de Girona, que és de petit format, és on veig una petita escletxa que es pogués fer. No? És perquè és, uh, no és només música, sinó teatre, monòlegs, circ, amb un espai de 400-500 persones, vol dir que això podria, podria continuar. Eh, després el xalaro, que era del públic familiar a la platja d'Aro, al final no es farà. Eh, cada que és... Eh, festival de cada que és no es podrà fer. El de Bagú... El festival de Bagú és una incertesa perquè seria l'agost, el darrere cap de setmana de, de juliol, que podríem començar a l'agost però depèn de quines circumstàncies d'espai eh, si ho podem fer. Això seria una mica pendent. I la fase en què ens trobem, sí, no? Com has dit. Exacte. Passa el mateix amb de Cobla, que portem a la producció, que es fa a Palamós, però també és incert, perquè... Bé, bueno, és que estem pendents de fins a quin punt es deixaran fer coses. És a dir, tot, tots els festivals, tot, tota l'activitat que teníem d'aquest any, francament, eh, està a no existeix. Ha fet llufa. No existeix. Però els pecs abans, doncs, fet llufa. No existeix. Han fet llufa. Zona catastròfica, zona catastròfica. Terra trèmol, saps? I com deia, com deia, no existeix. El meu, I perquè m'hi he trobat jo en un concert que també teníem programat, a veure si Ryanair ens torna els diners. Eh? Dels vols cancel·lats, aquestes coses, que és un altra. Exacte. Uh... Aquesta és una altra, ho sabem. Exacte. Uh, i de la sala de la sala de Mirona també, òbviament bueno, haver de tancar i no teniu notícia de quan podreu tornar a obrir i en quines circumstàncies no. exacte, la Mirona van eh, bueno, haver de tancar i dona la circumstància que, que la Mirona normalment acabem la temporada al juny, no? I després tornem a obrir al setembre, no? L'esperança és que el setembre canvin les coses, però el que és els espais tancats i sales de concerts crec que serà complicat complicat sobretot els que són dret no? amb el públic dret no? perquè bueno, els que són amb cadires numerades doncs es pot fer aquest espai o bueno, buscar els espais que, marca, que marcarà la, la llei no? Hi i de cara al partit de futbol i tot això a nivell, a nivell internacional ja hi ha algoritmes bueno, programes per preocupar els espais asseguts que tinguin una, un distanciament, és a dir, dues persones juntes, no? o quatre, i automàticament eh, que venim junts, no? però això és complicat. En canvi, les sales que són dretes, jo penso que serà el més difícil que, que, que puguem obrir. L'avantatge de la mirona, concretament, és que té una part de darrere que és aire lliure, que no, que no, no utilitzem, però que podria ser utilitzada, i que té un, un, un espai de 1.800 persones. És a dir, té un aforament de 1.800 persones, aleshores, el que sembla que diuen, segurament podràs fer un 30% de l'aforament. Clar, això ens dona que tenim un aforament de 600 persones. Val. És a dir, no podrem fer certes coses de certs artistes i però d'altres crec que sí que es podrà fer. Serà no, doncs, mm -hmm. mesures de control, bé, li encarirà tot això. Però torno, torno al que et deia, eh? estarà, com estarà la gent disposada a arriscar-se? A veure, els joves estan més disposats a arriscar-se que, que la gent més gran. Eh? Però s'ha de veure i, i sobretot quina és la situació econòmica. A veure ser. com, com aniran les coses i efectivament aquesta situació econòmica que padeixi molta gent. No te molesto gaire més, però sí que m'agradaria eh, perquè tens com hem dit la, la, també el segill discogràfic, eh, aneu traient coses, això sí que ho veure els artistes no, no s'aturen i a la ràdio doncs ho veiem perquè ens arriba el material nou, cosa que és molt d'agrair però una de les coses més maques que es fan amb els discos nous és fer la promoció, eh, és anar a per la ràdio, és... Eh, a fer els concerts que l'acompanyen. Sembla més fred, així. Exacte. És l'apartat de la música que, que menys afectat està, en aquest sentit, no? Però, però sí que ho està, per el que acabes de dir, no? És a dir, a l'hora treure un disc, ostres, hi ha d'haver una presentació d'aquest disc en directe, no? Això si primer, anar a una ràdio, a fer una entrevista personalment, i en alguns casos, doncs, una petita actuació si l'artista té una proposta que encaixa, no? Ostres, hi ha tota una sèrie d'activitats que, que no es podran fer. igual ens haurem d'inventar maneres, com ara tu i jo, de, de, de... Bueno, ja ens estem inventant, no? Eh... I, I millor que mai. Semblem professionals de, de l'estreaming aquest. Eh... Mira, la part, positiva, la part positiva també és que aquest temps ha donat eh, temps a, a, la a la creativitat de, de, de molts músics. No? Mira, tenim ara, treurem un un... Bueno, a... Seguirem. Hi ha hagut un moment allò que dius que fem, traiem, no traiem discos, no sé què, però bueno, al final dius, bueno, això pot seguir, no? Doncs en el cas, eh, ara havíem de treure un disc eh, de, del cantant de teràpia de xoc, amb el seu nou projecte que es diu Massa, doncs, jo què sé, estàvem a l'octubre ja amb quatre cançons treballant... Uh, bueno, hem acabat amb, amb, amb 15 cançons gravades i dius, bueno, bueno parem, parem, parem. parem. Va, com que estem aquí confinats, aprof aprofitem per fer cançons, no? Però bé, bueno, uh, uh, també ha, ha servit per millorar el que hi havia, per replantejar-se coses. Bueno, ha sigut aquesta, una etapa introspectiva també pels músics. Els músics que estaven en, en posició de, cre de creació. Vull dir que ha sigut positiu en aquest sentit i malauradament haurem de fer la promoció d'una altra manera però seguirem traient discos i propostes, videoclips tot el que sigui imatge audiovisual eh? estem aquí amb pantalles i nosaltres, gaudint de tota la música que ens aporteu des del vostre segill discogràfic, precisament aquest matí n'escoltarem unes quantes, ja com a homenatge amb aquesta xerrada que hem, que hem pogut tenir amb en Xavi Fortuny, de la Mirona, de tots els festivals que ens ha dit, de RGB Management, del segill, etc, etc etc. Per això te veig tan relaxat i tan calmat, perquè en tota la feina que fas i que teniu, eh, necessitaves un confinament. De tant en tant ens l'hauríem de donar, un confinament. Per no tant. És que per lo que ha passat hauria d'estar doncs, a, a, a punt de suïcidar-me, però m'ha agafat al contrari. Eh, m'ha agafat al contrari. Hi sí, soc... ha temps que no esteu tan feliç. És increïble. No sé per què. Doncs, dos a la tarda. Xavi Fortuny, una abraçada molt gran des de, des de Palafrugell i esperem seguir en contacte amb tots vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, ànims.